МЕМОАРИ ГЕЙШІ Артур Голден Розділ 10 Через кілька місяців, коли ми прибирали в гардероб нижні літні сукні і діставали ті, що носять у вересні, я відчула такий неприємний запах, що впустила вішаки, які несла в гардероб. Запах ішов із кімнати Гренні. Я побігла нагору до Антіної кімнати, підозрюючи, що трапилося щось жахливе. Анті швидко спустилася сходами і знайшла Грені мертвою на підлозі. Померла вона дуже дивним чином. У всій океї тільки у Гренні був електронагрівач. Вона користувалася ним щоночі практично цілий рік. Виняток становили лише літні місяці. Настав вересень і Грені знову почала вмикати свій обігрівач. Хоча це зовсім не означало, що настали холоди. Ми ж теж міняємо наш одяг відповідно до календаря, а не відповідаючи реальній температурі на вулиці. Так само і Гренні використовувала свій обігрівач. Її надмірну прихильність до нього можна пояснити тим, що вона так багато ночей у своєму житті страждала від холоду. Щоранку Гренні, перш ніж прибрати нагрівач, обмотувала шнур навколо нього. Гарячий метал пропалив шнур, оголив дроти. І вони були без ізоляції. Поліцейський сказав, що торкнувшись на грівача, Гренні була паралізована або відразу вбита. Коли ж вона впала на підлогу, її обличчя, опинившись на гарячій поверхні, обгоріло, що спричинило жахливий запах. На щастя, я не бачила її після смерті. З коридору виднілися тільки її ноги, що нагадували дві тонкі гілки дерева, загорнуті в шовк. Тиждень чи два після смерті Гренні ми були дуже зайняті. Ретельно чистили будинок, тому що смерть – це найнечистіша подія, яка може статися у житті. Запалювали свічки, готували підношення, вішали ліхтарі над входом, готували чаї, прибирали таці, принесені відвідувачами. І так нескінченно. Напруга була така, що кухарка навіть захворіла і довелося викликати лікаря. Напередодні вночі вона спала всього дві години. Наступного дня жодного разу не присіла і за увесь цей час випила лише чашку прозорого бульйону. І саме це спричинило її нездужання. Мама замовляла в храмі сутри на честь Гренні і витрачала на це величезні гроші, адже це відбувалося у період Великої депресії. Я думала, що це пов'язано з її особливим ставленням до Гренні. Але пізніше, коли увесь Джіон прийшов у Окею віддати данину пам'яті Гренні, а потім відвідав похоронну церемонію в храмі, стало зрозуміло, що мама хотіла гідно представити Окею перед лицем усього міста. Протягом кількох днів через нашу Окею пройшов увесь Джион, Або принаймні так здавалося. Ми всіх напували чаєм і пригощали десертом. Мама і Анті приймали господарок чайних будинків і окей, служниць, які знали Гренні, а також господарів магазинів, перукарів, як правило, чоловіків, і десятки, і сотні гейш. Ті, хто старші, знали Грені, коли вона сама працювала гейшою. Молоді могли і не чути про Грені, але вони приходили з поваги до мами або через свої стосунки з Хацумомо. До моїх обов'язків входило проводжати відвідувачів до мами та анті до приймальні. Крім цього, я мала запам'ятовувати, кому які туфлі належать, бо на якийсь час виносила туфлі в кімнату прислуги, щоб вони не захаращували коридор, а в потрібний момент подавала їх гостям і не мала помилитися. Спочатку я мала непорозуміння. Я соромилася дивитися в очі відвідувачам, але ще побіжного погляду виявилося недостатньо, щоб запам'ятати їх. Але незабаром я почала запам'ятовувати не людину, а кімоно на ній. І справа пішла на лад. На другий чи третій день двері відчинилися, і в кімнату увійшло кімоно, яке вразило мене своєю красою. Біле, тому що це відповідало нагоді, але з чудовим багатим орнаментом із зелених та золотих ниток. Я уявила, як би вразилися жінки Йоріто, побачивши таку красу. Відвідувачка увійшла зі служницею. Дуже небагато гейш могли дозволити собі утримувати служниць. Це дало мені підставу вважати її господаркою чайного будинку або Океї. Поки вона стояла біля крихітного святилища Сінто біля входу, я змогла роздивитись її обличчя досконалої овальної форми. Воно нагадало мені Сувій, що висів у кімнаті Анті, із зображенням куртизанки хиянського періоду, тисячолітньої давності. Вона не була такою яскравою, як Хацумому, але з такими досконалими рисами, що я відчула себе нікчемою, і раптом я зрозуміла, хто вона. Це була мамеха, гейша чи якимоно Хацумому змусила мене зіпсувати». У події з не було моєї провини, але показуючи їй і служниці, як пройти в приймальню, я, тим не менш соромлячись, зайвий раз зустрічатися з нею поглядом, опустила голову, ховаючи обличчя. Щоправда, тепер її супроводжувала інша служниця, а не та дівчина, яку я бачила у неї вдома. І все ж я зітхнула з полегшенням, коли залишила їх у приймальні». Через 20 хвилин мамеха та її служниця зібралися йти, і я принесла їм туфлі і поставила на сходинку біля входу, як і раніше, не підводячи голови і продовжуючи нервувати. Служниця відчинила двері, але мамеха забарилася, не поспішаючи виходити. Хвилюючись, я подивилася на неї і помітила, що вона придивляється до мене. «Як тебе звуть, дівчинко?» – досить суворо запитала вона. «Чіо, пані?» «Встань, будь ласка, Чіо, я хочу подивитися на тебе». Виконуючи її прохання, я встала з колін. Але якби я мала можливість провалитися крізь землю, я б провалилася. «Підійди ближче», – сказала вона. «Ти поводишся так, ніби постійно перераховуєш пальці на ногах». Я підняла голову, але стояла похнюпившись. Мамеха важко зітхнула і веліла мені негайно подивитися їй в обличчя. «Які незвичайні очі!» – сказала вона. «Я такими собі їх і уявляла. Як ти думаєш, Тацумі, якого вони кольору?» Служниця підійшла до мене і подивилася в очі. «Сіроблакитні, пані!» – відповіла вона. «На твою думку, скільки в Джіоні дівчат із такими очима?» «Я не зрозуміла, до кого звертається мамеха, до мене чи Тацумі, але ніхто із нас не відповів. Вона дивилася на мене відсутнім поглядом, думаючи про щось своє». Потім, на мою радість, вибачилася та вийшла. Похорон Грені відбувся через тиждень, у день призначений ворожкою. Після похорону ми почали наводити порядок у Океї, в якій відбувалася низка змін. Наприклад, Анті переселилася в кімнату Гренні, у той час як Гарбузик, яка збиралася стати гейшою початківцем, зайняла кімнату Анті. Крім того, найняли ще двох служниць середніх років, дуже енергійних. Може здатися дивним, що мама набирала нових слуг, хоча членів сім'ї поменшало. Персоналу в Океї завжди не вистачало, бо гренні не виносила великої кількості народу. Остання важлива зміна стосувалася гарбузика. Її звільнили від домашньої роботи та зобов'язали увесь час приділяти заняттям необхідним гейші. Зазвичай дівчатам не надавали додаткового часу для тренувань, але гарбузику навчання давалося важко, і їй потрібно було більше часу, ніж іншим. Я спостерігала, як щодня вона годинами старанно грала на самій сцені. Іноді наші очі зустрічалися, і вона посміхалася до мене. Її ставлення до мене було напрочуд добрим і ніжним. Мені все важче давалося терпляче очікування випадку, здатного змінити моє життя». Поки що я тільки спостерігала збоку, як нові можливості відкривалися перед іншими. Іноді ночами, лежачи в ліжку, я діставала хустку голови і вдихала її дорогий аромат. Я зберегла його образ та відчуття тепла від сонця на моєму обличчі, запам'ятала камінь, на якому сиділа під час зустрічі з ним. Він здавався бодхісатвою з тисячею рук, здатних мені допомогти. Я не уявляла, як він зможе це зробити, але молилася, щоб це сталося. Через місяць після смерті Гренні одна з наших нових служниць підійшла до мене і сказала, що хтось чекає на мене біля входу. Стояв незвичайно теплий для жовтня день. І я змокла, відчищаючись старим ручним пилососом циновки та тамі. В кімнаті Гарбузика, яка ще недавно була кімнатою Анті. Але Гарбузик, на відміну від Анті, любила рисові крекери. І татамі потребували частої чистки. Я витерлася вологим рушником і швидко спустилася вниз. На мене чекала служниця мамехи. Я захвилювалася, не розуміючи, навіщо їй знадобилося. Вона махнула рукою, запрошуючи вийти до неї. І я швидко взувшись, вийшла на двір. «Скажи, будь ласка, Чіо, чи надсилаю тебе з дорученнями до міста?» – запитала вона мене. З того часу, як я намагалася втекти, пройшло дуже багато часу. І мені вже спокійно дозволяли виходити з Океї. Абсолютно не розуміючи, чому вона мене про це запитує, я все ж таки відповіла ствердно. «Добре», – сказала вона, – «зроби так, щоб тебе послали в місто завтра о третій». І давай з тобою зустрінемося біля маленького мосту через струмок Ширакава. «Гаразд, пані», – сказала я. «Але чи можу я поцікавитись, навіщо?» «Ти сама завтра дізнаєшся», – відповіла вона і злегка зморщила носика, наче передражнюючи мене. Іти кудись зі служницею мамехи мені зовсім не хотілося, бо я очікувала, що мене знову лаятимуть за зіпсоване кімоно. І все ж того ж дня я поговорила з Гарбузиком і попросила її послати мене з дорученням до міста. Вона насторожилася, побоюючись причинити неприємності, але я пообіцяла відплатити їй чимось, і вона погодилася. У третій годині дня вона покликала мене з двору. Чи осан не могла б ти піти купити мені нові струни для Семісена та кілька журналів кабуки? Для підвищення ерудиції їй давали читати журнали Кабуки. Після цього вона сказала голосніше «Ти не заперечуєш Анті?» Анті, яка дрімала у себе в кімнаті, не відповіла. «Я вийшла з Океї і пішла вздовж струмка Ширакава до мосту, що веде до кварталу Мото Йошічо». Стояла чудова погода, і багато чоловіків і жінок ходили вулицями. Стоячи біля мосту, я побачила двох іноземних туристів, які оглядали знаменитий район Джіон. Мені доводилося й раніше бачити іноземців у Кіото, але ці виглядали дуже незвично – з великими носами, яскраво забарвленим волоссям у довгих сукнях. Один із них, показуючи в мій бік, щось сказав незнайомою мовою – і обидва вони дивилися на мене. Зніяковівши і уникаючи зустрічатися з ними поглядом, я вдала ніби шукаю щось на тротуарі. Нарешті прийшла служниця мамехи. І як я й боялася, повела мене через міст до того ж будинку, куди ми відносили кімоно з Хацумомо та Корін. Здавалося страшенно несправедливим, що епізод давнього минулого продовжує завдавати мені неприємностей. Служниця відчинила двері, і ми піднялися сходами нагору. Зняли туфлі і увійшли до квартири. «Чи отут, пані?» – закричала вона. Із сусідньої кімнати долинув голос мамехи. «Дякую тобі, Тацумі!» Молода жінка відвела мене до кімнати, де я присіла на одну з диванних подушок, намагаючись зберігати спокій. Незабаром до мене підійшла інша служниця і принесла чашку чаю. Виявляється, у мамехи було дві служниці. Частування чаєм було для мене несподіваним – Подібне траплялося зі мною лише кілька років тому, у хаті пана Танаки. Я подякувала їй уклоном, зробила кілька ковтків, щоб не здатися невихованою, і якийсь час сиділа нерухомо, прислухаючись до шуму води, що долинав з вікна. Апартаменти мамехи виявилися невеликими, але дуже елегантними. Циновки татамі приємного зеленувато-жовтого кольору пахли соломою. Зазвичай, якщо ви звертали увагу, ціновки татамі по краю обшиті бавовняною або ляною бейкою. Тут же краї циновок були оброблені шовком із орнаментом із золотих та зелених ниток. Вількові висів сувій, виконаний талановитою рукою. Як з'ясувалося, його подарував Мамесі відомий каліграф Мацудайра Койчі. Під ним на дерев'яній основі алькову стояла чорна вкрита глазур'ю ваза з квітучими гілочками кизилу. Вона мені дуже сподобалася. Її подарував мамесі майстер-керамік Йоши Дусакухай. Жива легенда 20-х років. Нарешті з дальної кімнати вийшла мамеха, одягнена окремове кремове кімоно. Я обернулася і низько-низько вклонилася. Вона підійшла до столу, сіла навколішки навпроти мене, взяла приготовлену для неї чашку чаю і сказала «Отже, Чіо, чому ти не розповіси мені, як тобі вдалося сьогодні піти з Океї? Упевнена, пані Ніта не любить, коли її служниці відлучаються у своїх справах серед дня». Чесно кажучи, я не чекала такого питання і зовсім не уявляла, як на нього відповідати. З іншого боку, я розуміла, промовчати буде дуже неувічливо. Мамеха зробила ковток, досить лагідно подивилася на мене і зрештою промовила: "Ти думаєш, я намагаюся лаяти тебе? Мені просто хочеться зрозуміти, чи не виникнуть у тебе неприємності через твій прихід сюди". Ці слова мене заспокоїли. "Ні, пані", відповіла я. "Мене відправили за струнами для самісена сена та журналами Кабукі. Чудово. У мене багато й того й іншого", сказала вона й попросила служницю принести струни та журнали. «Коли підеш назад у Окею, візьмеш їх. І нікому не спаде на думку спитати, де ти була. А тепер розкажи мені дещо. Коли я приходила в Окею віддати данину гренні, то бачила там ще одну дівчинку, твою ровесницю. Це, мабуть, гарбузик. Вона має кругле обличчя?» Мамеха запитала мене, чому я називаю її гарбузом. А після мого пояснення засміялася. «А як хацумом ставиться до гарбузика?» Я думаю, пані, вона звертає на неї не більше уваги, ніж на листок, що випадково залетів у двір Поетичне порівняння – листок, що залетів у двір До тебе Хацумомо так само ставиться? Я вже зібралася розповісти все, але вирішила не поспішати Я нічого не знала про мамеху До того ж, не варто говорити про Хацумому погано будь-кому За межами Океї Але мамеха, здавалося, прочитала мої думки Можеш не відповідати. Я чудово знаю, як Хацумомо до тебе ставиться, як змія до своєї жертви. Чи можу я дізнатися, хто вам про це розповів? Мені ніхто нічого не казав, відповіла вона. Я знаю Хацумомо з дитинства. Коли ми познайомилися, мені було 6 років, а їй 9. А якщо протягом довгого періоду спостерігаєш за людиною, то для тебе не буде секретом, як вона поведеться у тій чи іншій ситуації». «Я не розумію, чим заслужила її ненависть. Хацумомо так само легко зрозуміти як кішку. Кішка спокійна і щаслива, поки вона лежить на самоті на сонечку. Але лише варто комусь з'явитися поряд з її мискою. Тобі ніхто не розповідав історію про те, як Хацумомо вижила молоду Хацуокі з Джіона. Ні». «Ти не уявляєш, яка красива була Хацуокі», – почала Мамеха. Я вважала її своєю найкращою подругою. Вони з Хацумомо були сестрами, і їх навчала одна гейша – велика Томі Хацу. На той час уже стара жінка. Хацумомо ніколи не любила сестру, а коли вони стали гейшами, поставилася до неї як до суперниці. Джіоном поповзли різні чутки, що явно розповсюджувалися Хацумомо. Наприклад, хацуокі застали в дуже незручній ситуації в міському парку з поліцейським. Якби хацумому ходила містом і сама розповідала подібні історії, то ніхто б у Джіоні не повірив їй. Усі добре знали, як неприязно вона ставиться до Хацуокі. Вона ж зустрічаючи когось на підпитку, неважливо кого, гейшу, служницю або навіть чоловіка, розповідала історію про Хацуокі. І наступного дня тверезий чоловік не пам'ятав, де він це почув. Незабаром репутація бідної Хацуокі була така зіпсована, що її ніхто не сприймав серйозно. Я відчула полегшення. Уявляється, не тільки я стала жертвою жахливої Хацумому. Вона не виносить суперниць, продовжувала мамеха. Тож вона до тебе так і ставиться. Запевняю вас, Хацумому зовсім не ставиться до мене як до суперниці, пані. Я для неї така сама суперниця, як калюжа для океану. Серед чайних будинків Джіона, можливо, але в рамках вашої Океї... Чи не здається тобі дивним, що пані Ніта досі не вдочерила Хацумому? Окей, я Ніта найпроцвітаюча в Джіоні, але в ній немає спадкоємця. Якби пані Ніта удочерила Хацумому, було б вирішено всі проблеми. Як ти гадаєш, чому вона цього не робить? Треба сказати, я ніколи раніше про це не замислювалася, але все ж таки точно знала відповідь на це питання. Удочерити Хацумому все одно, що випустити із клітки тигра. «Цілком вірно. Думаю, пані Ніта здогадується, чим обернеться для неї удочеріння Хацумому. Але Хацумому нетерпляче, як мала дитина. Через рік чи два вона швидше за все продасть усю колекцію кімоно та зникне з грошима. Ось моя люба о чому Хацумому тебе так ненавидить? Що ж до гарбузика, то вона розуміє, пані Ніта навряд чи удочерить її». «Мамехо-сан», – почала я, – «впевнена, ви пам'ятаєте зіпсоване кімоно? Невже це ти вилила на нього чорнило?» «Так, пані. І хоча швидше за все ви здогадуєтеся, хто стояв за цим, я сподіваюся, коли-небудь розрахуватися з вами за кімоно». Мамеха уважно подивилася на мене. Я зовсім не уявляла, про що вона думає, поки вона не сказала. «Ти можеш вибачитися, якщо хочеш». Я відсунулася від столу і низько схилилася над циновками. Але перш ніж встигла щось вимовити, мамеха зупинила мене. «Прекрасний уклін для селянки, яка приїхала в Кіото вперше», – сказала вона. «Але якщо ти хочеш мати гідний вигляд, треба робити так. Подивися на мене, відсунься якнайдалі від столу. Отже, ти навколішках. Тепер витягни руки і постав кінчики пальців на циновку перед собою». Тільки кінчики пальців, не всі долоні, і не треба розчепірювати пальці. Дуже добре, постав їх на циновки, руки разом. Тепер все виглядає дуже мило. Нахилися якомога нижче, але тримай шию абсолютно рівно. Причому так, щоб вона становила одну лінію із головою. І ради Бога, не спирайся на руки, так ти виглядаєш як чоловік. Так, чудово, а тепер спробуй ще раз. Я вклонилася їй ще раз і сказала, як мені соромно через історію, що трапилася з її кимоно. «Щоправда, воно було дуже гарне», – спитала вона. «Але забудемо про нього. Я знаю, ти більше не ходиш на заняття до школи гейш. Твої вчителі добре відгукуються про тебе. Ти маєш зробити хорошу кар'єру в Джіоні. Чому пані Ніта заборонила тобі відвідувати заняття?» Я розповіла їй про свої борги, включаючи плату за її кимоно, заброшку Хацумомо, Вислухавши моє оповідання, вона продовжувала досить холодно дивитися на мене і, витримавши паузу, сказала «Ти щось не домовляєш. Беручи до уваги твої борги, на користь пані Нітти зробити з тебе процвітаючу гейшу. Залишаючись служницею, ти ніколи не зможеш розплатитися зі своїми боргами». Мені стало соромно і я опустила очі. І мамесі вдалося прочитати мої найпотаємніші думки. «Ти намагалася втекти?» «Так, пані», – сказала я. «Я маю сестру. Нас розлучили, але ми змогли знайти одна одну. І одного дня домовилися зустрітися і втекти разом. Але я впала з даху і зламала руку». «З даху? Ти жартуєш. Ти хотіла звідти кинути прощальний погляд на Кіото». Звичайно, я вчинила дуже безглуздо. Тепер, мабуть, мама боїться, що я спробую знову втекти і не хоче вкладати гроші у мою освіту. Це ще не все. Дівчинка, яка втікає з Океї, виставляє не в кращому світлі господиню Океї. Так, принаймні, вважають у Джіоні. О боже, вона не в змозі утримати своїх служниць від втечі. Так ось що. Але що ти тепер збираєшся робити, Чіо? Мені здається, ти не з тих, хто мріє прожити своє життя служницею. О, пані, я давно готова виправити свої помилки. Ось уже два роки терпляче чекаю і сподіваюся, коли для цього представиться якась можливість. Терпляче очікування не дуже відповідає твоєму характерові. У твоїй натурі дуже багато води, а вона ніколи не чекає. Вода змінює форму і обтікає предмети, знаходить таємні шляхи, про які ніхто й не здогадується. Крихітну щелину у дахові чи днищі коробки. Хоча це і наймінливіший з елементів, він може розмити землю, згасити вогонь, зрушити шматок металу. «Навіть дерево, яке доповнює воду, не може вижити без вологи, а ти поки що не виявила такої сили у своєму житті». «Саме проточна вода наштовхнула мене на думку втекти через дах. Я впевнена, ти розумна дівчинка, Чіо, але сподіваюся, втеча не була кульмінацією твоїх розумових здібностей. Ми, хто має в натурі багато води, не вибираємо, куди нам плести. Все, що ми можемо, то це плести туди, куди нас виносить життя». Мені здається, я нагадую річку, перегороджену греблею на ім'я Хацумому. Можливо, ти маєш рацію, сказала вона, ласкаво подивившись на мене. Але часом річки зносять греблі. З моменту появи в гостях у мамехи, я намагалася знайти відповідь на питання, для чого вона запросила мене до себе. Тепер я зрозуміла, це зовсім не пов'язане з кимоно. Мамеха, напевно, вирішила з моєю допомогою розправитися зі своєю суперницею Хацумому. Зрозуміло вони суперниці, інакше навіщо б Хацумому почала псувати її кімоно? Швидше за все, мамеха чекала зручної нагоди для помсти, і тепер, здавалося, знайшла її. Вона збиралася використовувати мене як бур'ян, здатний заглушити інші рослини в саду. І вона не просто жадала реваншу, вона хотіла остаточно позбутися Хацумому. У будь-якому разі, продовжувала мамеха, нічого не зміниться, доти, доки пані Ніта не дозволить тобі продовжити заняття у школі. Навіть не сподіваюся вмовити її. Думай не про те, як вмовити її, а про те, як вибрати слушний момент, щоб вмовити. Життя вже піднесло мені чимало уроків, але я зовсім нічого не знала про вміння вичікувати. Мій життєвий досвід не дозволяв мені навіть зрозуміти, що мамеха мала на увазі під... Відповідним моментом. Я висловила готовність поговорити з мамою хоч завтра, якщо мамеха підкаже мені, як і про що говорити з нею. Іти по життю спотикаючись – не найкращий спосіб досягти успіху. Ти маєш навчитися знаходити час і місце для подій. Миша, яка хоче обдурити кота, не вискакує з нірки, як тільки їй цього заманеться. Чи знаєш ти, як дивитися свій альманах? Не знаю, чи ви колись заглядали в альманах? Відкривши й погортавши його, ви виявили б у ньому безліч таблиці незрозумілих єрогліфів. Анті і мама, кухарки та служниці не приймали жодних, навіть найдрібніших рішень на зразок купівлі нової пари туфель без погодження з альманахом. Я ніколи ним не користувалася. «Не дивно, що тебе переслідують невдачі», – сказала мамеха. «Невже й день втечі вибрала без узгодження з альманахом?» Я сказала, що рішення про час втечі ухвалила моя сестра. Мамеха попросила мене згадати точну дату нашої гаданої втечі. Це сталося в останній вівторок жовтня 1929 року, через кілька місяців після того, як нас із Сацу відвезли з дому. Мамеха попросила свою служницю принести альманах того року. І дізнавшись мій знак – рік мавпи, який з час переглядала таблиці. Нарешті вона прочитала вголос. Найнесприятливіший час потрібно за будь-яку ціну уникати гострих предметів, незвичайної їжі та подорожей. Вона зупинилась і глянула на мене. Ти чула, далі тут написано, чого ти не повинна робити в цей день. Секундочку, купатися в години півня, тобто з п'ятої до сьомої години вечора, купувати новий одяг, починати нові справи і міняти місце проживання. Мамеха закрила книгу і знову глянула на мене. «Може, ви не вірите в подібні передбачення, але всі ваші сумніви зникли б, якби ви опинилися на моєму місці і побачивши, що сталося далі». Мамеха спитала, в який рік народилася моя сестра, і подивилася усе те саме для неї. «Отже, слухай», – сказала вона згодом після вивчення таблиць, – «день вдалий для невеликих змін». Може, і не найкращий для втечі, чи чогось такого роду, але принаймні найкращий день цього чи найближчих тижнів. А далі йшла просто дивовижна інформація. Хороший день для подорожі у напрямку вівці. Мамеха перестала читати і на карті знайшла Йоридо. Він знаходився на північному сході від Кіото, і це справді відповідало напрямку вівці. Сацу... Точно звірялася з альманахом. Мабуть, для цього вона залишила мене в кімнаті під сходами та цую на кілька хвилин. І вона вчинила правильно, бо їй вдалося втекти, а мені – ні. Тоді я подумала, як багато я ще не знаю. І це стосувалося не тільки підготовки втечі. Ніколи досі я не замислювалася над тим, як усе взаємопов'язане у світі. І не лише знаки зодіаку. Людські істоти – лише частина чогось значно більшого – Схожі, наприклад, ми можемо роздавити жука або просто змінити повітряні потоки, через що муха може опинитися там, куди б вона без нас ніколи не потрапила. Якщо ми подумаємо про ці ж приклади, але тільки із нами в ролі комах, а про всесвіт у нашій ролі, стане зрозуміло, що кожен день на нас впливають сили протистояти, яким ми не можемо такою ж мірою, якою жук не може протистояти нашій гігантській ступні. Що нам лишається робити? «Ми повинні використовувати доступні нам методи для розуміння руху Всесвіту навколо нас і співвідносити з ними наші дії, щоб не протистояти, а рухатися в унісон із ними». Мамеха знову взяла альманах і визначила кілька днів найближчого тижня, сприятливих для важливих змін. Я запитала, чи повинна я поговорити з мамою в один із цих днів, і що їй сказати. «Не думаю, що тобі самі треба говорити з нею», – сказала вона, – «Вона негайно переверне тебе. На її місці я б зробила те саме. Наскільки я знаю, у Джоні ніхто не хоче стати твоєю старшою сестрою. Чути це було дуже приємно. Але що мені робити?» «Повертатися в Окею», – сказала вона, – «і нікому не розповідати про нашу розмову. Після цього вона дала мені зрозуміти, що я маю вклонитися і вибачитися. Так я й зробила». Сильно розхвилювавшись, я пішла від мамехи, забувши про журнали «Кабуки» та «Струни». Але її служниця наздогнала мене і вручила мені їх.